To so many of you. Nagyon jó, hogy ilyen sokan vagytok. Same, same És uh, többen is úgy döntötték, hogy pont ma vasárnap látogatnak meg minket. Say, a place where you're You're welcome here. És csak annyit szeretnék mondani, hogyha nincsen állandó gyülekezetet, hogyha nincs egy olyan hely, ahova mindig jársz, és ott hívőkkel közösségben vagy, és velük együtt imádod az Urat, hogyha nincs egy ilyen hely, akkor nagyon szeretnénk, hogyha hozzánk járnál, és szeretettel várunk. My name is matthew a hívnak, és én vagyok a lelki pásztor. És én vagyok a felesége Melinda. My, my language consultant. Én vagyok a nyelvi tanácsadója. <laughs> Witches we we like to just go through books of the Bible verse by verse. Olyan vagyunk, akik szeretnek a Biblia könyvein versről verse keresztül menni. Uh, even the difficult parts. Még a nehéz részeken is. Um, even the kényes. Még a kényes részeken is. Yeah. And uh, but today I don't think we're in one of those parts. De szerintem a mai rész az nem ilyen lesz. We're going to read uh, an entire letter that The Apostle John Ma egy teljes levelet el fogunk olvasni, amit János apostol írt. Third John. János harmadik levelét. It's almost like a postcard. Ez majdnem, hogy nem levél, hanem egy képes lap. Nem tudom, hogy láttatok-e talán múzeumban vagy interneten ilyen tekercsek darabjait. and... And glue them together, Fogták ezeket a falleveleket és összeragasztották őket. And they would make a, a, a like és korábban egy ekkora oldalt készítettek belőlük. Scroll, together, és hogy egész, egy egész egy készítsenek ebből, akkor ezeket összeragasztották. And this, and this And this uh, letter really just fits on one. Szerintem ehhez a levélhez elég volt egy ilyen kis darab so, papirusz. It's just like a postcard from olyan mint Jánosnak egy képeslapja. And um, we're going to see uh, five characters in és őt szereplője lesz ennek a levélnek. That kind of our, for, for és ő, az ő segítségükkel kapunk egy vázlatot erre a könyvre. Uh, once, Most először elolvassuk teljességében az egész levelet. We'll to to és akkor majd részenként átmegyünk rajta, hogy megismerkedjünk ezekkel a szereplőkkel. Én, a Presbiter a szeretett Gályusznak, akit igazán szeretek. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek. Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek, és bizonságot tettek a te igazságodról, minthogy te igazságban jársz. Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel. Még az idegenekért is, akik bizonságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Jól teszed, ha ezeket az Istenhez méltóan engeded útnak. Mert azért a névért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársakká legyünk az igazságban. Írtam valamit a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki köztünk elsőségre vágyik, nem fogad el minket. Ezért tehát, ha megérkezem, emlékeztetni fogom azokra a dolgokra, amelyeket művel, amikor gonosz szavakkal rágalmaz minket, de nem elégszik meg ezzel, hanem magasan sem fogadja be a testvéreket, azokat pedig, akik akarnák, úgy szintén megakadályozza ebben, és kiveti a gyülekezetből. Szeretett testvérem, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki a jót cselekszik, az Istentől van, aki a rosszat cselekszik, az nem látta az Istent. Demetriusz mellett bizonságot tesz mindenki, maga az igazság is, de mi is bizonságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonságtételünk igaz. Sok írnivalom volna még számodra, de nem akarok neked tintával és tollal írni. Remélem azonban, hogy hamarosan meglátlak, és személyesen fogunk beszélni. Békesség neked! Köszöntenek barátaid! Köszöns te is barátainkat, név szerint! You've been, uh, by Szeretném, hogyha egy olyan alkalomra gondolnál, am amikor valaki vendégül látott téged. Van egy barátom, ő azt a kifejezést használja erre az eseményre, hogy a valakivel a lábaítokat ugyanazon asztal alá teszitek. Mondjuk felhív engem ez a barátom, és azt mondja, hogy tegyük a lábunkat együtt az asztal alá. Ez, ez azt, jelent, azt jelenti, ugye, hogy leülünk együtt egy asztalhoz, és eszünk, We're talk, beszélgetünk, fellowship. és közösségben vagyunk. Really Volt-e már olyan, hogy valaki vendégül látott téged, és ez nagyon nagy áldás volt számodra? They, they cook their best. Legjobb ételt főzték neked. Nem csak jó finom volt ez az étel, de még jól is nézett ki. És én őszinte leszek, én nagyon szeretem a jó ízű ételt, de azt is szeretem, hogyha egy étel jól néz ki. E, you know, and, and the conversation was... Was great. Nagyon jó volt a beszélgetés. They maybe prayed for you. Talán még imádkoztak is and érted. És like amikor uh, elmentél a, ettől a baráttól, akkor még ilyen bedobozolt ételt is kaptál The, tőle. Like Volt-e már ilyen élményes. Ez egy nagyon nagy áldás. Én annyira szerencsés vagyok, hogy sokszor adódott már ilyen esemény az életemben amikor bibliaiskolás voltam Csikágóban. And, uh, and És tudtam, hogy az Úr engem Magyarországra hívott. Már egy pár évet itt eltöltöttem. So Úgyhogy kikerestem a telefonkönyvből a magyar baptista gyülekezetet Csikágóban. Tényleg van ilyen. És <laughs> For És néha elmentem az ő isten tiszteleteikre. Uh, Igazán ott történt az, hogy elkezdtem énekelni okay. emberek előtt. This is, this is all bonus. Ez csak egy tényleg egy zárójeles történet. I used to have no in my voice. Egyáltalán nem volt uh, magabiztosságom a, a felől, hogy én, én énekelni tudok. This church, De megjelentem ebben a gyülekezetben. And they didn't really have a tudok. So really kind of a potluck worship service. Like people... Words of or songs to sing. És nem volt egy, egy kinevezett lelki ebben a gyülekezetben, olyan volt, mint egy olyan vendégség, amikor mindenki hoz valamit. Ők is hoztak egy bátorítást, egy igét, egy dalt, és így, így zajlott egy Isten tisztelet. Akkor először voltam ott, like, uh, és kérdezték, hogy na, te meg ki vagy? Well, you know, I'm mad. Én Magyarországon voltam misszionárius valószínűleg vissza is megyek. <gül> misszionárius <gül> Akkor ma este te tanítasz. Én ah mondom, I'm not a, I'm not a preacher. Ja, It's hát funny now. Okay. Nem vagyok prédikátor, ugye most már nehéz ezt mondanom, de régebben nem tanítottam. Nem nem nem vagyok nem vagyok tanító. Like, well, do do? Na akkor jó, you're missionárius vagy, de nem tanítasz, akkor mit csinálsz? Well, hát zenész vagyok. There, egy, egy hangstúdióban dolgoztam hangmérnökként és keresztény dalokat oh. rögzítettünk. Ó, oh, hát zenész vagy akkor? You like music. Szereted a zenét? Akkor énekelj nekünk egy pár but really I don't sing much. Ja you know, jó, de hát music. igazán nem éneklek, csak zenész vagyok. Yeah. Besides, I play épp gitározom, csak, I didn't bring my guitar, De nem is hoztam a gitáromat. És zongorázni se tudok. Said, oh, worry, és mondták, hogy ne aggódj, van egy gitárunk a pincében. So they, they a guitar, föl is hozták. És kényszerítettek rá, hogy énekeljek egy dalt neki. Some, like, uh, Hirtelen egy uh, magyar gyerekdal jutott eszembe, amit Magyarországon like the, tanultam. I I Ez that volt that. a dal. Nagyon tetszett okay. nekik. And every time I would go to that church És after amikor ezután elmentem ebbe a gyülekezetbe, uh, Tündi, what's her name? Tündi volt ennek a hölgynek she, a neve. And me a over and she said how many songs will you sing tonight? Hozzám, hogy na, ma este hány dalt fogsz énekelni? Kettőt vagy hármat? Said, Mondtam maradjunk a kettőnél. And she would write three. Hárm, a másik dolog, ami mindig történt, amikor odamentem, is Demeter András and, and Palma volt Demeter András és Pálma nevű házaspár. Would me to their house. Meghívtak mindig az uh, otthonukba, hogy együtt étkezzünk. Leültem az asztalukhoz, and they would just bring piles of meat and és kupaknyi hatalmas tál uh, húst és krumplit hoztak. You know, Bring out spicy peppers. és az erős paprikát és and, uh, and természetesen süti is volt. Nagyon jó érzés volt, hogy ők vendégül láttak engem. És egyszer egy olyan áldásban volt részem, hogy egy nagyon uh, módos uh, ember látott engem vendégül. Volt egy néhány missionárius. He basically took us out to a very fancy restaurant. És ő minket egy nagyon elegáns étterembe. I had to ask him for help to order because I didn't know what What the were the menu. És ezt a gazdag guri embert kellett megkérnem, hogy segítsen a, a rendelésben, mert fogalmam sem volt, hogy ezek a dolgok mit jelentenek az étlapon. Szeretett volna megáldani minket. Olyan dolgokat ettem, amit soha korábban. You know, clams, Ilyen drákokat. Uh, Kajló, Jó, yeah. én ettem I egy mean, you know, Kicsit furcsa. Nem but, mindegy. Tehát tudom, hogy milyen érzés, amikor vendégül lát valakit. To be sent away blessed. És úgy ö, távozom el az otthonából, hogy áldott vagyok. And this letter is about that. It's about hospitality. És erről szól ez a levél, a vendégszeretetről. It's about being generous. Arról, hogy milyen, amikor nagy lelkű valaki. Especially to those who are called to ministry. És főleg azok ö, felé, akiket a szolgálatba hívott el Isten. So the first character that we meet That's az első szereplő akivel találkozunk is Johnny Elder. A János, a presbiter vagy előjáró. Now if you've come here at all this summer you you know what I'm going to say. Hogy ide értél hozzánk nyáron, akkor tudod, hogy mit fogok mondani. John is a fantastic man. János egy okay. fantastikus ember. He's a young man, 15-20 years old when Jesus called him to follow him. 15-20 éves fiatalember volt amikor Jézus elhívta őt arra hogy kövesse őt. Valószínű ő volt a legfiatalabb a tanítványok között. És valószínű ő állt legközelebb Jézushoz Ő volt Jézusnak right? a kisöccse. And we see John next to Jesus at some of the most important times. És látjuk azt, hogy János Jézus mellett állt, az Úr legfontosabb eseményei mellett, élettől eseményei mellett. És amikor Jézus a kereszten volt, akkor a saját édesanyját János gondjaira bízta. John loves Jesus. János nagyon szerette Jézust. Knows, és azt is tudta, hogy Jézus szereti őt. És János most már az élete vége, vége felé jár, és egy ö, idős ember. Hűségesen szolgálta az Urat az elhívása óta mindannyiunk számára példakép lehet. Szeretném, hogyha az én gyerekeimnek ilyen bizonságtétele tétele lenne. A Majdnem, hogy egy unalmas bizonságtétel. Yeah, I met Jesus when I was young. Igen, találkoztam Jézussal, amikor fiatal voltam. And I followed him. És őt követtem. God, Isten kegyelme által and hűségesen and követtem őt, és most már idős ember vagyok. Valószínű ebben az időben ő volt a legnagyobb tekintélyel bíró keresztény, aki még életben volt. Ő volt az utolsó még életben maradott apostol és valószínű, ő volt az utolsó, aki még életben volt, és látta, hogy mi történt Jeruzsálemben so Jézussal. Tehát ez az ember idős, tekintélyel bír, and we see that full of love. és látjuk, hogy telve van szeretettel. And also 13 to 15. Elolvassuk az első verset, és a 13-15 verset. Én, a pre presbiter a szeretett gájusznak, akit igazán szeretek.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 Who's the to. és neki írja ezt a levelet. In fact, um, many call John the of love, he's about love, Sokan jánost a szeretet apostolának hívják, mert annyira sokszor, szinte mindig a szeretetről beszél. And I like it the end of his He says, Guys, I wanna, I wanna... I see you face to face. És nagyon tetszik nekem az, hogy így a kis képeslapja végén azt írja Gájusznak, hogy szeretnék veled személyesen találkozni. I break bread with you. Szeretném, hogyha együtt törnénk Pray meg a kenyeret, you. és együtt imádkoznánk. So uh, like I I Annyi mindent szeretnék neked elmondani, de nem akarom ezeket leírni, hanem szeretnék veled személyesen találkozni. He is that is out workers. És azt is fogjuk látni Ános kapcsolatban, hogy ő egy egy küldő, egy olyan ember, aki aki munkásokat küld ki. Látja, hogy Istennek nagy a munkája. Ahogy Jézus is mondta, hogy az aratás az sok, de kevés a munkás. So pray that be Úgyhogy imádkozzatok, hogy küldjön az úr munkásokat. Paul said. Pál no is azt mondta, hogy hogyan fognak hinni, hogyha nem hallják. És hogy fogják hallani, hogyha valaki nem mondja el nekik. És hogyan fog ez megtörténni, hogyha senki nem küld ki munkásokat. János is részese a, a gyülekezet és Isten küldetésének. He's sending missionaries. Ő elküldi a misszionáriusokat. És igazán ez egy ajánló levél egy, egy misszionárius számára, akit úgy hívnak, hogy Demetrios. We'll Mindjárt látjuk majd az ő De a második szereplő, akire szeretném felhívni a figyelmet, az Gaius. Beloved Gaius. Az szeretett Gaius. Ő talán egy gyülekezetnek az előjárója. Lehet, hogy egy házi csoportvezető, vagy ehhez hasonló. Olvassuk el a kettőtől a hatos versig. Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.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 Látjuk, hogy Gaius is lehet ami példa képünk. John says that you're walking in the truth. János azt mondja, hogy ő az igazságban jár. You're faithful. Te hűséges vagy, mondja Gájusnak. You're serving. Szolgálsz. And uh, in the introduction, John writes to him and says, I, I pray that everything goes well with you. Even as it is well with your soul. És a bevezetőben János azt írja Gályusznak, hogy remélem, hogy olyan jó dolgod van, mint amilyen jó dolga van a lelkednek. Remélem, hogy az egészségeddel minden rendben van. Remélem, hogy az egészségeddel minden rendben van. As your soul is Annyira, mint amennyire a lelked is egészséges. And we get a picture of Gaius as being a faithful servant. És látjuk itt azt, hogy Gájusz egy nagyon hűséges szolga. Aki lehet, hogy már idős. Got some kind of lehet, hogy van valami fajta súlyos betegsége. He, not doing so well in his body. az ő teste, az nincs teljesen rendben. But he's famous. De arról híres, hogy békessége és örömé van. John says, I've I've heard that you're full of love, you're full of joy, you're full of peace. Ja, nos, azt mondja, hogy hallottam, hogy telve vagy szeretettel, telve vagy örömmel és békességem. I've also heard you've been under the És azt is hallottam, hogy az egészsége, az nem annyira, nincs annyira rendben. And I, and, and I hope that even as it's gone well with your soul, that it would go well with your és Azt mondja János, hogy tudom, hogy a lelkednek jó dolga van, de szeretném, hogy a testi egészséged és a pénzügyi helyzeted is ugyanúgy rendben lenne. Me, és ez azt mondja el nekem is that many times I don't serve because I have an excuse. Hogy nagyon sokszor én azért nem szolgálok, mert valamifajta kifogást hozok fel. Many times Christians don't serve, because they have excuses. Nagyon sokszor a keresztények azért nem szolgálnak, mert mindenféle mentségük van erre. But here we have an example of Gaius. De itt van számunkra egy példa, Gájusz. Like Úgy néz ki, hogy neki is szolgálhatna néhány dolog mentségére. Mégis ő hűséggel és örömmel szolgál. Értitek? El tudjátok képzelni nagyjából, hogy milyen volt ez a Gájusz? És ő arról híres a keresztény világban, hogy ő egy nagyon jó vendéglátó. Though he may not be wealthy, lehet, hogy nem gazdag, though he may not be in perfect health, és lehet, hogy az egészséges, sincs teljesen rendben. His soul is prospering in the Lord Jesus Christ. A lelke az, az teljesen virágzik az Úr Jézus Krisztusban. És látjuk azt, hogy Gájus támogatja az evangélium munkáját. Ő adakozik. He's generous. És ő nagy lelkő. Nagy lelkő. A más, vagyis a harmadik személy, akinek szeretnélek titeket bemutatni, az Demetrios. Akit úgy hív János, mint az igazság munkása. A nyolcadik versben. A hetes verset olvassuk el. Mert azért a névért indultak el, és semmit sem fogadtak el a pogányoktól. Saying, I've heard that you've been of these, these János azt mondja, hogy hallom, hogy támogatod ezeket a missionáriusokat. És a Demetrios az egyik ezek közül a misszionáriusok közül. Látjátok, hogy a hetes versben azt írja, hogy mert azért a névért indultak el. Nem a saját hasznuk miatt indultak el. They haven't gone out for Nem a gyülekezetük nevéért indultak el. Vagy egy filozófia nevében szolgáltak. Hanem Jézus Krisztus nevében szolgáltak. Ők ezért. Erre áldozták az életüket, they to Jesus. és ők Jézushoz tartoznak, és ők őt szolgálják. Ez a Demetrius, And he's not dependent on government grants. és ő nem az állami ö, pályázati díjaktól függ. You know, he doesn't have a He have a in order to his Nincs egy ilyen titkos terve, amivel majd támogatja az ő szolgálatát. But he's simply dependent on the Lord to meet his needs. Egyszerűen csak abban bízik, hogy az Úr más hívőkön keresztül betölti az ő szükségleteit. A 12-es versben láthatjuk az ő nevét. Demetriusz mellett bizonságot tesz mindenki, maga az igazság is. De mi, a bizons... De mi is bizonságot teszünk, és tudod, hogy a mi bizonságtételünk igaz. So Demetrius we learn more about him that he has a good testimony he has a good reputation. Demetriusról az tudjuk itt meg, hogy jó a bizonsság tétele, jó jó híre van. From everyone. Mindenki jót mondróla. I, mean, I don't know anybody who has a good reputation from everyone. Nem is merek nagyon annyira olyan embereket, akikről mindenki csak jót mond. And he says from the truth itself. És azt mondja, hogy maga az igazság is bizonságot tesz róla. Amikor Demetrius tanít, amikor ő megosztja az evangéliumot, akkor az igazság tesz bizonyságot arról, hogy ő Istentől van. És mi is bizonságot teszünk. Az apostolok, a gyülekezet vezetői. És tudod, hogy a mi bizonságtételünk igaz. Ez a Demetrius. Ő az, aki elment. Krisztusért. Ő az, aki az elküldött ebben a történetben. Van egy küldő, van egy támogató, you've got és van egy, akit elküldtek. De van itt egy negyedik szereplő is. So Így eddig mind a három férfi egy, egy pozitív példát adott nekünk. És, és ők egy pozitív értelmevett példaképet. Hogy nekünk is misszionáriusokat kell kiküldeni. Valakinek menni kell. Nekünk pedig támogatnunk kell azokat, akik az Úr munkáját végzik. De van itt egy, ez a másik fickó, Diótrefész. Talán ha a fiad születik, akkor lehet, hogy nem a legjobb ötlet Diótrefésznek nevezni. Nincs túl jó híre. 9-es, 10 -es verset olvassuk el.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 Diotrephes az, aki mindig irányítani akar. Nézzétek, he mit ír róla He likes to put himself first. Köztünk elsőségre vágyik. Ez az első dolog, amit az ő jellemvonásaként említi. Ő a saját uh, fontosságáról van meggyőződve. Csak a saját fontosságával. Igazából ez a büszkeségről szól, nem? It's basically pride. Talán az a lényege? I can do it. Én meg tudom csinálni. You, know, you don't need any other teacher. I can do it. Nem kell, hogy más valaki tanítson. Teacher, én tanítok mindig. Life, hogyha a kérdésed van bármilyen élethelyzetről, majd én válaszolok rá. The the én vagyok az Úr felkentje. Én vagyok ennek a csoportnak a vezetője. Én vagyok a pásztor. Kicsit uh, bűzlik, nem? Tehát, ha valaki így áll hozzá. Stinks. Ez kicsit büdös. Jesus when he was talking to his disciples he said in the world they over each other. Jézus amikor a tanítványairól beszél, akkor azt mondja, hogy a világban így próbáltak uralkodni egymás felett. Mert az a vezető, aki a legtöbb embert tudja irányítani. És itt a világban ez azt jelenti, hogy akinek a legtöbb fegyvere van aki a leghangosabban uh, tud üvölteni, aki a legjobban tud vitatkozni, aki a legjobban meg tudja szégyeníteni az right? ellenfeleit, the one who's in ő az, aki majd uh, vezető lesz, a világban, right, ugye? I mean, just look. Csak look nézzünk körül, <laughs> turn on the TV. kapcsoljuk be a tévét. That's, that's how the world works. Így működik a világ. But what did Jesus say? De mit mondott Jézus? De Ne így legyen ez. Be ne így működjön. Ha szeretnél Isten országában nagy lenni, akkor mit kell tenned? You must be the of all. Legyél mindenkinek a szolgája. You must be the of all. Csak legyél mindenkinek a szolgája. Ah. I nem akarok mindenkit szolgálni. have a corner office with a view. Inkább legyen egy jó, kis emeleti irodám, csodás kilátása. leather chair. Egy bőr hintaszék. Big desk. amikor az emberek bejönnek hozzám, Akkor így visszatartják a levegőt egy pillanatra. Húha és Jézus azt mondja, hogy ez ne így legyen. That's the way it works in the kingdom of men. Az emberek királyságában így működik ez. De Isten királyságában, ha valaki nagyra vágyik, akkor szolgálnia kell. A második dolog amit János elmond hogy ő nem, nem vonja magát a tekintély alá. He says he our nem ismeri el a vezetőknek a tekintélyét. We have him, but he it. Mi már ezzel szembesítettük, de ő ezt nem fogadja el. We've sent other letters other ministers. Mi már más leveleket is küldtünk ezügyben, más vezetőkhöz, de ez az ember ezt nem fogadja el. Ő nem rendeli magát alá. És ha ezt nem tudtad volna, nagyon nagy szabadság van Isten királyságában. A lot of power in the of God. Nagyon nagy erő, hatalom van Isten királyságában. De ahogy ez hozzánk érkezik, is az az alárendeltség. Do you remember the story? a történetre? When the centurion sent messengers to Jesus to come heal his Amikor a százados üzenetet küldött Jézusnak, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a szolgáját. And he was familiar with the Jewish laws and customs, and, and I'm sure he was thinking, but, but I'm, I'm, a, a he can't come into my house. És ő, ez a, ez a katona, nagyon jól ismerte a zsidó törvényeket és szokásokat, és arra gondolt, hogy én pogány vagyok, hát nyilván ez az ember nem fog az én házamba eljönni. But if he is who he says he is, De ha ő az, akinek mondja magát, he need to. akkor nem kell, hogy eljöjjön. So he sends group of Tehát elküld hozzá egy másik uh, csapatot az üzenettel, és ezt mondják, The is also man under a százados is olyan ember, aki hatalom alá van rendelve. He, he this. Ő ezt megérti. He is under ő hatalom alá van rendelve. He has the of the Roman és neki emiatt tekintét ad a fölötte álló római birodalom. And when he says go, és amikor ő azt mondja, go, hogy menj. His, akkor az ő szolgái, vagy az ő katonái mennek. Come, és amikor come. azt mondja, hogy gyere vissza, akkor visszajönnek. És ezzel arra célzott, hogy Jézus és az Atya tekintélye alatt áll. Ezért neki megadatott az a hatalom, hogy a menny királysága nevében. És Jézust nem korlátozza a tér és az idő. So word, Tehát, ha te, mondja Jézusnak, uh, csak kimondod ezt a szót, akkor az én szolgám meggyógyul. Csak mond ki ezt a szót. És Jézus nagyon meglepődik, kind of hogy egész Izraelben nem találkoztam ilyen hittel. But the point that I want to make here is that If you itt ez a lényeg, ezt próbálom nektek elmagyarázni, hogyha szeretnénk, hogy tekinté legyen az életünkben, akkor ennek az a kulcsa, hogy alárendeljük magunkat egy fölöttünk álló tekintének. And the is unsubmitted in the church. És a diótrefész nem hajlandó arra, hogy ő alárendelje magát a gyülekezeten belül. Nem ismeri el Jánosnak a tekintélyét. János tekintéjét. De most gondoljunk már bele. Ő az egyedüli ember a akkori világban, aki azt tudja mondani, hogy hát igen, egyszer Jézussal voltam. He told the joke. És nagyon vicces történetet mesélt el. Can you Jesus jokes? el tudjátok képzelni, hogy Jézus esetleg vicceket is mesélt? I Én so anyway. De lényeg a lényeg. Nem csak, hogy elsőségre vágyik ez az ember, nem csak az, hogy nem fogadja el Jánosékat, vagy nem rendeli el alá magát, hanem rágalmaz is. John says he talks wicked nonsense about us. Hát mondja, hogy gonosz szavakkal beszél rólunk. So Diotrephes is attacking John and other leaders in the church. Tehát Diotrephes uh, támadja Jánost és a gyülekezet más vezetőit. And not content with that, but he refuses to welcome the brothers. És nem elégzik meg ezzel, hanem magasra fogadja be a testvéreket. So fourth thing, he is opposing. Tehát a negyedik dolog az, hogy ellenáll Isten munkájának. Ellenáll Isten szolgáinak. Nem fogadja be a testvéreket az ő gyülekezetébe, vagy az ő házi csoportjába. Nem, nem látja őket vendégül az otthonában, mondjuk egy, egy étkezésre. És az ötödik dolog, amit megtudunk tudunk róla. Azokat pedig, akik akarnák esteni, megakadályozza, és kiveti őket a gyülekezetből. So Tehát még másokat is meggátol abban, hogy ők ezt megtegyék. Látlak. like, "I'm <laughs> Látlak. Meghívod azt az embert az otthonodba? Akkor Annyi, Don't bother coming back. akkor vissza se you know, this, this is Ez az ember teljesen ö, meg van őrülve, hogy ő irányítson. És megakadályozza Isten munkáját. And he is our negative example. Ő a mi negatív példánk. He puts himself first. Ő magát helyezi első in, helyre. In Büszkeségben. Ő nagyon ö, kapzsi. Doesn't, doesn't jugori. Nem, nem szeretné támogatni a munkásokat. This is our Ő a mi negatív példaképünk. De az ötödik ember, akiről szeretnék beszélni, is not found in these pages. arról nem uh, esik szó ezen a no Nincs igazán egy ötödik személyről szó. The fifth I want to talk about is you. Mert az ötödik személy, akiről szeretnék beszélni, az te vagy. Beszéljünk rólad. Beszéljünk magunkról. We have two, at least two here. Legalább két parancsolatot látunk itt. Verse 11 says that we should not imitate evil but we should imitate good. A 11-es versben azt látjuk, hogy ne a rosszat kövessük, hanem a jót. Because good comes from God. Azért, mert a jó Iesttől vam. Are you imitating good? Mi vajon a jót követjükén? You -e? doing Isten munkájában veszünk-e részt. Segítjük-e Isten munkáját? Vagy pedig meggátoljuk ezt? Vagy egyáltalán nem veszünk róla tudomást? a letter Igazán ez a levél egy ajánló levél Demetrius számára. Igazán azt Gaius, Igazán itt János, hogy Gaius. Küldöm hozzá Demetrioszt. Ő Isten alázatos szolgája. És uh, hallom, hogy segítettél már más testvéreken. Légy szíves, segíts ezen a testvéren is. És ne kövesd Diotrefésznek a bűnét. Mi Diotrefész bűneit követjük. By being stingy? azzel, hogy zúgorjak vagyunk, vagy irányítjuk az embereket, vagy pedig Gájust követjük, vagy úgy élünk, mint ő, és a jót követjük el. Verse 8 ad nekünk egy másik parancsot. Ez azt mondja, hogy ezért meg kell támogatnunk a nyolcas vers azt mondja, nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket. Ez a második parancsolat ebben a levélben. Fel kell karolnunk, vagy támogatnunk az ehhez hasonló embereket. Vendégszeretet. Sokat beszéltünk erről. When, when Abby came here of summer, Remélem, hogy ez nem hoz zavarba senkit, de amikor Abby idejött a nyár elején, én... azt hiszem, hogy kb. Egy, egy hete volt itt, bocsánat, hogy itt uh, kipellengérezzük őket, de a, a Járinka család rögtön meghívta őt ebédre. Annyira örültem neki. Igen, hát erről szól ez a dolog. Hogy megnyitjuk az otthonainkat, megosztjuk azt, amink van azokkal, akiknek szükségleteik vannak. Vendégszeretet. Maybe some of you are thinking we're fishing, you know, we we didn't cook lunch. So if somebody was invited over. Valaki azt gondolja, hogy most itt, uh, hát hogy főzni. valaki hívjon már meg, de nem nem erről van szó. But next week. Uh, <laughs> no. Hospitality is is a, a vendégszeretet annyira csodálatos dolog a hívők között, nem? Nem úgy gondoljátok? Nem csak egy ételről van szó. Hanem a közösségről. Fellowship in Jézus Krisztusban való közösségről. Another way that we can support God's workers másik módja annak, ahogyan Isten szolgáit tudjuk támogatni, um, az az anyagi adakozás. If you notice in verse 6, guys didn't just open his home, but he says he sent the brothers away in a manner worthy of God. A hatodik versben láthatjuk azt, hogy nemcsak, hogy Gájus megnyitotta az otthonát a szolgatársak előtt, hanem Istenhez méltóan engedte őket útnak. These, these miss, És úgy képzelem ezt el, hogy ezek a, a szolgálók, ezek a misszionáriusok úgy hagyták el Gájus házát, hogy tele volt a zsebük. Lehet, hogy nem pénzzel tömtetele őket, hanem egyéb szükségleteiket elégítette ki. But in a manner worthy of God. De egy olyan módon, amely Istenhez méltó volt. Is God stingy? Isten zsugori? <laughs> is Az? No. Nem. No louder. Hangosabban mondjátok, nem? <laughs> no, our God is a generous God. A mi Istenünk egy nagyon nagy lelkű Isten. Ő a legjobbat adja. Többet ad, mint amennyire szükségünk van. Ő gazdag. And Tehát nekünk is így kell támogatnunk Isten munkáját. Nem csak, hogy vendégszeretettel, hanem anyagilag is. Szeretnék most egy kicsit a Richiről beszélni, mivel nincit. You know, we we have... <laughs> <off the> <laughs> no. you ki know, a a a home. Ricsi egy egy, egy hát szétesett családból érkezett hozzánk. He, he, he Jézusba helyezte a hitét. A És gyülekezeti családként átöleltük, befogadtuk. And, you know, no Még mindig nincs a jövedelme. He, he a De már leérettségizett. But, um, but he is still in need of support. még mindig szüksége van támogatásra and he has felt the call to study the bible inviter is azt az elhívást kapta hogy a bibliát tanulmányozza and vajtán a bibliaiskolában with him informed and we we have discerned that that's the lord's will Imádkoztunk vele, imádkoztunk érte, és úgy gondoltuk, hogy ez Isten akarata. Year, és ahhoz, hogy ő ott legyen egy évig, szüksége van támogatásra. Ez egy nagyon jó lehetőség. Ha kérdezzétek meg az Urat, hogy mit tudtok tenni ez ügyben. Ha a mert hogyha lehetőséged van arra, hogy többet adjál, mint amennyit általában adsz a gyülekezetnek a ricsi számára, akkor ezt nagy örömmel fogadnánk. Tudjuk, tehát ez csak tényleg azért mondom, hogy tudjatok róla. Tudom, hogy vannak itt számokkal foglalkozó emberek, mint például a domo?. He needs about a month. Körülbelül havi húszezer forintra van szüksége. Ez nem annyira sok. Plusz néhány olyan költség, ami az evangelizációs utakkal kapcsolatos. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a mi gyülekezetünk összetudja ezt hozni. Hogy mi gájuszok lehessünk. Richie számára. Miért uh, támogassuk mi Isten munkáját? Erről fogunk beszélni zárásképpen. Well, here's one Nos, itt van egy ok. It all to God anyway. Azért, mert ez már amúgy is Istenhez tartozik. So many think, well, I have my money. Sokan úgy gondolják, hogy hát van az én pénzem, I, I give some of it to God. én egy kis részét Istennek adom. Oh, I'm very Nagyon nagy lelkű I vagyok. 5%-ot adok vagy 10%-ot 20%-ot Ennyi adok az én pénzemből Istennek. De a Biblia nem ilyen értelemben nyilatkozik ami pénzünkről. Igazán azt mondja az ige hogy ez mind az úré é Ő tőle kaptuk. Are stewards of it. és mi sáfárok vagyunk e Igazán csak sáfárok. So we have to have Tehát meg kell változtatnunk a gondolkozásunkat. We have to see that it all belongs to és igazán úgy kell ezt néznünk, hogy ez mind az Úré. A házunk, az autónk, a bankszámlánk, ez ez mind istené. To a mi tehetségünk, ajándékaink, az időnk, a napi 24 óránk, ez mind istené. És igazán nem jó Isten, hogy 90%-ot ad neked, hogy abból élhetsz. Ez, ez mindent megváltoztat, ha így nézed. Mert sokszor inkább úgy gondoljuk, hogy ez az én pénzem, és én ebből adok mondjuk 10%-ot. De, no, no, no, no, no, no, no. De nem, nem, nem. Isten ad neked egy csomó pénzt, vagy és nálom. És úgymond 90%-ot nálad hagy, hogy abból élj. És ennyi van neked, hogy ezzel sáfárkodjál. A második ok, amiért támogatnunk kell Isten munkáját. Because, Azért, God is a giver. mert Isten egy nagy lelkű adakozó. When we give Amikor mi is nagy lelkűen adakozunk, we are God. akkor Istent utánozzuk ezzel. You want to be godly? Szeretnél Isten félő módon élni? Akkor tanuld meg azt, hogy hogyan legyél nagylelkű. lelkő. Csak tanuld meg, hogy hogyan legyél nagylelkű. Third. ok. Hogy miért támogassuk Isten munkáját azzal, amink van? Giving is good for us. Azért, mert az adakozás jó tesz nekünk is. Many times we're so focused on the need, right? Sokszor annyira lefoglal minket, ez az adott szükséglet. Oh, ah, Richie needs that. Ja, nek szüksége van erre. Erre az evangelizációra szükség van X forintra. But giving is good for us. De az, hogy adakozunk, az az nekünk is jó. Jesus said it this way. It's... More to give Jézus ezt így mondta, hogy áldottabb dolog az, hogyha valaki ad, mint hogyha kap. Jobb and, dolog adni, mint kapni. And we see that giving generously is one of the ways, We destroy the idol of materialism in our lives. És azt láthatjuk, hogy ha nagy adakozunk, akkor ez segít abban, hogy leromboljuk a, az anyagiasság bálványát az életünkben. We all have that idol in our lives. Valamennyire mindannyiunknak megvan ez a bálványa, oh, nem? Ó, ha oh, csak egy kicsivel oh, több lenne. Nagyobb ház. Vagy oh, egy kicsit újabb autó. You know, oh, If I could just have what my neighbor has. Csak olyan, mint a szomszédomé. Oh, I think I need a TV this big at home. Szükségem van egy ekkora tévére otthon is. I, mean, I don't have a wall that big in my home. <laughs> otthon nincs is ekkora falam. But I need a TV de akkor this is day. szükségem van egy ekkora tévére. Right, we have this idol in our heart that we want. We want things. We want to collect things. Bennünk van mindannyiunkban ez a ez a kis bálvány, hogy szeretnénk cuccokat, dolgokat gyűjteni. De az, hogyha nagy nagylelkűen adakozunk, azzal meg tudjuk ölni ezt a bálványt. Number four. Negyedik dolog. Why we the work of God? Miért támogassuk Isten munkáját? Verse eight, the second part. A nyolcadik vers, második fele. That we may be for the truth. Hogy kell legyünk az igazságban. Did you know? -e, that when we supported, um, this summer, hogy mondjuk ezen a nyáron, amikor támogattuk Fruzsit, róla is tudok beszélni, mert ő sincs pont itt. Elment Szlovéniába, Romániába, Hevesbe. Probably some other places Több to, helyre is, to do missionary work. hogy misszionárius munkát végezzen. You know Tudjátok-e azt, hogy amikor mi ezekben támogattuk őt, heaven, a, a, a, kö, a menny könyvében, vagy nyilvántartásában, you know ahova Isten felírja a dolgokat, úgymond, mond akkor nem csak a Fruzsi kapott piros pontot ezért. Star, nem, ő, ő kapott name, csillagot a neve mellé. The, the, the servant, mert ő volt a hűséges szolga. Aki szemvedett Jézusért. No, but each of us, nem, mindannyian. Akik adtak ezért. We, Havish, nem, én nem jártam hevesen. Soha nem voltam még ott. You know, but, de az én, az én soromban, itt ebben a táblázatban, a menyben. Na, is ott van egy piros pont. Az az evangelizáció sorában, vagy oszlopában? Így működik a a könyvelése. Nem csak az az ember kap ezért. Pontot, vagy nem tudom, elismerést, aki elmegy. This, nem csak az az ember, aki kiáll egy csoport elé. Hanem mindazok, akik támogatták az, ezt a munkát. Money, Pénzzel. Food, étellel. Utazással. Prayer, imával. Prayer. Imával, bizony. Még I erről nem is beszéltünk. Értitek, hogy miről beszélek? God is Istennek küldetése van. Isten szeretni elérni ezt a világot az ő nevéért. Úgy ő találta megfelelőnek, hogy ezt úgy teszi. is Hogy szájhagyomány útján. Testimony. tételek útján. És a gyülekezet segítségével. Lost, Én el voltam veszve, és most Isten engem megtalált. Te is, mondod valakinek, úgy nézel ki, mint aki el van veszve. Jézus keres téged. Ne fuss el tőle. tőle. Isten ezt az utat választotta arra, hogy ő munkálkodjon ebben a világban, from mouth to mouth, hogy szájról szájra terjedjen az ő jó híre, szívről szívre. To happen, to És ezért szükség van egy nagy támogatásra is. És I think John's postcard to guys is a great encouragement for us. És azt gondolom, hogy János képeslapja, amit Gájusznak írt, az egy nagyon nagy bátorítás lehet számunkra ma is. Like freak, hogy ne Diotréfés. legyünk megörülve attól, hogy mi irányítsunk mindent. Like És olyanok legyünk, mint Diotrefész, vagy ne legyünk zsugoriak, mint ő. Like hanem olyanok legyünk, mint Gájus. If you're not called to be Hogyha nem arra hívott el Isten, hogy Demetrius legyen. Mert vannak közöttünk Demetriusok is, akik életükben többször. Fogják magukat, és elmennek másokhoz, hogy Jézusról beszéljenek nekik. Hogy ö, prédikálják az igét. Talán arra is elhívt benneteket az Úr, hogy egy új gyülekezetet kezdjetek. Hungary, so Magyarország nyugati felében annyira kevés jó gyülekezet van. Tatabányának is nagyon kevés, jó gyülekezete van. És azon munkálkodunk, hogy egy biztos legyen. De egy ekkora városnak hány gyülekezet lenne szüksége? Mit gondoltok? Tíz? Húsz? Képzeljétek el, hogy ebben a városban van húsz jó gyülekezet, vagy egy ház. Csak képzeljétek el. Ez nagyon izgalmas lenne. És hasonlóan jó gyülekezetek lennének Komáromban, Tatán, oroszlányban. És hiszem azt, hogy Isten adott ebben a hatalmas munkában nekünk is egy pici munkát. Tehát van itt nálunk három jó példa, amit ma kaptunk. Te, melyik vagy ezek közül? Te elküldesz, te mész, vagy támogatsz? De bármelyik is legyél a három közül, Diotrefész ne! Aki meggátolja Isten munkáját. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy eljöttél értünk. Mi nem tudtunk hozzád elmenni, de Te eljöttél hozzánk. És Te elmondtad nekünk az igazságot. Megosztottad velünk az evangéliumot. köszönjük, hogy Te voltál. Hűséges vagy a szavathoz, és ezt köszönjük neked, hogy életünk egy pontján meghallottuk az evangéliumot. Lehet, hogy az egyik szülőnktől, vagy egy lelki pásztortól, vagy egy jó barátunktól megosztották velünk a jó hírt, az igazságot. Akár lehet, hogy ez egy idegen volt, és rajta keresztül szóltál hozzánk, új életet teremtettél bennünk. És ismét életre keltettél minket benned. Annyira hálásak vagyunk azért Jézus, hogy ezt megtetted bennünk. És szeretnénk mi is részese lenni a te küldetésednek, missziódnak. És ezért imádkozunk Istenem. wouldn't be any man, woman child in our city. Hogy ne legyen egy férfi, nő vagy gyermek sem a mi városunkban, aki ne hallott volna még rólad. Hogy mindannyian, minden ember meghallja a te jó híredet. És legyen alkalma arra, hogy a hitét belét helyezzem. Küld el a te szent lelkedet. Hogy a szívek Hogy a szívek megnyíjanak. És megtérjenek emberek a bűneikből. And would new life. És hogy új életet teremts. Jesus, we pray this for your glory. És Istenem, ezt a Te dicsőségedért imádkozzuk. Jesus Jézus nevében. Amen. Amen. We're going to share Külvacsorát fogunk venni együtt. The, Ez az Isten tisztelet legjobb része. Amikor így lecsendesedhetünk a kereszt előtt. Vannak közülünk olyanok, akiknek először oda kell menni az Úrhoz, és bűnbocsánatot kérni bizonyos bűnökért. De arról szól ez az idő, hogy köszönetet mondjunk Istennek, és hogy hálásak legyünk. És hogy örvendezzünk. Azért, mert te nem érdemelted meg ezt. Nem érdemeltük meg. Én sem, persze. Én a poklot érdemlem. Az összes büszkeségemért. Az összes Az összes önzőségemért az összes bűnös vágyamért, az összes hazugságomért, az összes lopásomért, vagy kapzsiságomért. és az összes haragomért, hogy olyan sokszor imádtam a teremtett világot a teremtő helyett. De Jézus, aki eljött, ő megfizette az árat, ezekért a bűnökért. És bár már túl késő van ahhoz, hogy te és én ártatlanok legyünk, It's too late for us to be perfect. túl késő van ahhoz, hogy mi tökéletes életet éljünk, ahhoz nem túl késő, hogy Isten igazságot adjon nekünk, az igaz mi voltját. It's not too late to be forgiven. És nem túl késő ahhoz, hogy ő megbocsásson nekünk. Úgyhogy most eléneklünk egy néhány dalt, és ez alatt gyertek ide az asztalhoz. Hogyha valaki szeretne uh, imád kérni tőlem, akkor itt a kanapén, a barna széken találkozunk. Nagyon well, szívesen. És ne felejtsük el, hogy ezt azért tesszük, mert Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták őt, akkor fogta a kenyeret, megtörte, és azt mondta, hogy ez az én testem, amely értetek adatot. És fogta a poharat, és azt mondta, hogy ez az én vérem. Vegyétek, és emlékezzetek rám. Úgyhogy emlékszünk rá. Úr Jézus, köszönjük neked a te áldozatodat. Köszönjük azt, hogy mit jelent ez nekünk. És a családunk számára mit jelent. A városunk számára. we come to your table és Uram, ma úgy jövünk az asztalodhoz, hogy azt hirdetjük, hogy mi benned bízunk. We have no other hope, Nincsen más reménységünk csak Te, Jézus. And we come rejoicing. És örömmel, örvendezve jövünk. Úr uh, Jézus, Te annyira jó vagy hozzánk! fogadd el az összes dicsőséget, amit Te megérdemelsz. A Te nevedben imádkozunk. Amen. Amen.